9 și 7 minute. V-am promis mai devreme că ne întâlnim cu Cătălin Tolontan. Iată-l în studio. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Vorbim astăzi despre cazul de săptămâna trecută, când o elevă de 13 ani, Ionela Oprea, din Comuna Petrăchioa, Comuna Petră este în Ilfov, la 20 km de București, practic în perimetrul voluntar. În zona metropolitană. Zona Cam așa, trebuie București, să fie. Și lângă orașul voluntar. Da. Um, a fost dată jos de către șoferul de autobuz pe, pe, pe șosea, deci pe șosea națională și făcută cioară neagră și țigancă, am citat. După aceea primarul Mihai Dobre a venit la școală și a certat-o, bineînțeles, pe victimă, nu pe șoferul abuzator, scoțând-o în careul școlii, un obicei vechi care durează de zeci de ani de zile în România. Toți am pățit lucrul ăsta la un moment dat. Uh, și i-a spus că 30 de zile nu va mai merge cu mașina. Uh, am fost curios cine este și fata și cine este și primarul Mihai Dobre. Deci, încă e vorba de un minor un lăsat minor, în drum. Și Și în este drum, exact. Și primarul întărește, practic, printr-o printr decizie care nu are cum să-i aparțină, că există o autonomie a școlii respective, întărește faptul că fata uh, urma să uh, aibă afectat dreptul la educație, pentru că dacă ea nu mai putea merge, ea era dintr-o familie numeroasă de romi din comună, uh, care, ajunsese, care a ajuns cel mai departe cu educația, pentru că bunica Ionele are patru clase, mama cinci, tatăl șase, iar Ionele este deja în clasa șaptea și își dorește să continue școală. Asta am descoperit la libertatea despre fată, iar despre primar, lucruri foarte interesante. Câteva dintre ele, le voi spune în premieră la Europa FM, ele sunt documentate. Toate au în spate documentele de achiziție. Libertatea a scris inițial, cum curtea de conturi a descoperit că primăria e liberată 125 de licențe pentru taxi. Primăria petrec în loc de 13, câte avea voie prin lege. Asta este constatarea curții de conturi. Dar știi de ce se fac asta? Da, dar Putem explica. Taxiurile să acestea să explicăm împreună oameni foarte interesant. Numărul da. de licențe de taxiuri este limitat și în Petrăcheia și în București. Exact. În București ele sunt epuizate, dar piața este foarte mare în București și atunci o sumedenie de localități mici din jurul Bucureștiului eliberează de 100 bici. de ori mai mult decât da. ar trebui sau și de 10 ori respect... sau de 20 de ori, depinde. Și taxiurile da? respective fac serviciul fac de taximetrie în București. București. Se vând la de, negru aceste licențe? de ce anume eliberează de 100 de ori mai mult Așa, care ar fi interesul primăriei? Asta puteți să vă imaginați dumneavoastră. Să spunem oamenilor că uh, sunt cazuri dovedite deja, uh, pur și simplu aceste licențe se vând la negru, astfel încât taximetriștii din București sau de oriunde sunt ei sunt obligați practic să dea-și pagă unor rețele de mafioți care obțin aceste licențe în, în uh, complicitate cu primăriile care le eliberează abuziv. Da. Și atunci oamenii dau mii de euro pentru a cumpăra aceste licențe care mod normal n-ar trebui cumpărate și cei afectați sunt în primul rând taximetriștii, care muncesc mult mai mult decât înainte ca să aibă bani să dea și mafioților și clienții, bineînțeles, care ajung în situații de a fi uneori înșelați pentru că taximetriștii încearcă să descurce cum pot sub presiune să dea înapoi datoria de mii de euro. Exact. Bun. Dar asta nu este tot, repet. Pentru dimineața asta Europa FM am mai scos câteva dintre cheltuielile făcute de Mihai Radu în comuna Petrăcău, o comună cu 3000 de locuitori amărită. Cu, cu un buget foarte mic, cu oameni în general amărâți. Cu 94.000 de euro a amenajat primarul PNL Mihai Radu un parculeț cu ciment, un gard, trei bănci și o rață care se aleagănă. 94.000 de euro. Cu 5.000 de euro atăia 16 copaci pe hârtie asta, la marginea drumului, că ei în realitate au fost vreo 10. N-a scos rădăcină, atenție. Deci a tăiat copacii și a luat de acolo asta e toată cheltuia la vreo 500 de euro, copacul tăiat pe marginea drumului național. Cu 63.000 de euro a făcut o parcare la primărie. 200 de metri, așa cum scrie în actele de achiziție. Adică 300 de euro metru de asfalt de parcare. Cu 18.000 de euro a angajat o casă de avocatură pentru un singur proces. Atenție! Oamenii care se judecă în țara asta și sunt mulți. Știu cât costă un avocat pentru un proces cu fond și apel sau recurs. Da? Da. 1.000 de euro, maxim 2.000, adică despre ce vorbim? 18.000 de euro. Bineînțeles, Curtea de Conturi a tot venit la controlat pe parcursul acestui omul la al doilea mandat. La un moment dat, când a fost prins, ce a făcut? A dat băiatului inspectorului, și asta este iarăși constatarea Curții de Conturi, care practic și-a și -a remarcat prestația propriului om. Deci i-a dat băiatului inspectorului de la Curtea de Conturi recuperarea creanțelor primăriei, ca să facă și inspectorul de favoare, să închide omul. Adică oricum. băiatul inspectorului de la Curtea de Conturi a primit contractul sigur, cu, sigur. contract cu primăria. Da. Printr-o reclamație făcută la Curtea de Conturi, suntem în posesia ei și a răspunsului Curții de Conturi. Curtea de Conturi a recunoscut că acel contract nu, nu trebuia uh, uh, să fie făcut. Okay. La ce asistăm noi aici, cred eu, așa nu știu La două lucruri foarte scurt Odată la banalitatea răului Că tot timpul noi căutăm numai afacerile mari Lucrurile îngrozitoare Totuși să cheltuiești 100.000 de mii pentru un parc Și 90 de mii pentru o parcare E o afacere mare pentru o comună gen pe Fără discuție și în toate aceste gesturi mici de complicitate de, de, la care aproape nimeni nu se uită niciodată și acum am ajuns să ne uităm pentru că ne-am dat seara seama că primarul are manifestări rasiste și am vrut să vedem cine e omul ăsta care se manifestă astfel față de un copil până la urmă lipsit total de apărare doar pentru că el este rom. Am ajuns la lucrurile astea. Da, dincolo de, de, de ele, stă întrebarea totuși DNA. DNA, DICOT, parchetele, dacă nu, nu ne apără dna deci deși la sumele astea Totuși, vorbim despre, despre sute de mii de euro cheltuite, dacă nu milioane în ani de zile. Se mai ocupă totuși cu ceva. Păi, în țara asta. Pteneau, cred că ar trebui, în primul rând, să se redeschidă. Ah, ok, da. Bun. Da. Sunt, cred că e nevoie să facă o achiziție și... publică de, de da. procurori, de voință, de curaj, exact, de, da. de nevoie de a, de a reexista. Adică. Pentru Ei că dna ca și anii, ca și multe alte instituții care s-au ocupat într-o vreme de anchete anticorupție, par să se fi închis după 2 ani și ceva de guvernare dragnea. Asta e. Probabil că e necesară o reconstrucție aici. Bun, cine se păcălește cu ideea că lucrurile astea nu se văd? Acum încoate, presa l-a aflat pentru că a fost acest caz flagrant de rasism dar ele sunt oricum știute în comunitățile respective, că noi de acolo le avem, da? Ne le le-au trimis, niște oameni am verificat respectivele documente, am vorbit cu părțile și așa mai departe. Bun, și vom insista pe caz, pentru că este flagrant, adică arată foarte clar la o comună mică, e picătura care reflectă oceanul. Dar, dar, e, nu e doar treaba presiei, adică cineva trebuie să se și dacă nu fac, se păcălesc crezând că informațiile nu ajung, nu rod, nu încarcă... E, cu revoltă comunitățile respective. Din potrivă, da. oamenii sunt din ce în ce mai revoltați. Asta s-a văzut la vot, se va vedea în continuare și în prezență, poate și în opțiuni. e treaba fie corect cu cine votează. Nu există cineva mai bun sau mai rău în funcție de preferințele politice. Însă, oamenii e clar că participă, au început să implice și nu mai suportă aceste lucruri, nu neapărat pentru că le reflectă presa, nu, ci pentru că ele simt pe propria piele. Uh -huh. Toți cei 3.000 de oameni din Petrechioia știu exact cu cât că s-au tăiat pomea și s au luat o groază de bani. Știu care este firma care a Turnat asfalt de 80.000 de ori în 200 de metri pătrați ca să parchize două mașini. Uh -huh. Dar uh, spune că acest domn primar este la al doilea mandat. Al doilea mandat. Știți da, exact. cum se realeg acești oameni? Sunt în comunități mici, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 de oameni. Ei se bazează pe inacțiunea și inactivitatea uh, alegătorilor. Adică, din 3.000 de oameni, probabil că acolo sunt, să zicem, 2.000 de votanți jumătate nu se duc la vot, pentru că sunt dezamăgiți, scârbiți, toți sunt la fel și jumătate nu se duc. Ca să se aleagă prin uh, legea trecută de PSD și cred că PNL în urmă cu câțiva ani, are nevoie să câștige cele mai mare număr de voturi în primul tur. Asta înseamnă că dacă se duc mie de oameni la vot, el ar avea nevoie, la cât să fie acolo, 3-4 candidați, de vreo 300 de voturi ca să fie sigur deci, cu 10% din voturile comunității, care are 3000 de locuitori, el își uh, asigură un nou mandat, mă refer numai la domnul ăsta, la orice fel de uh, furăcios care ajunge într-o funcție publică într-o comunitate mică. Cum îi condiționează pe ăștia 300? Păi sunt oamenii lui. Ăia 300. Niște funcționari ai lui, niște rude, uh, niște mituiți electoral pe acolo și cu asta se rezolvă problema. Cum se iese din problema asta? mergând la vot. Atât. și simplu. Soluție, pentru că, Atât. De trebuie fapt... doar să fie mai multe voturi decât ăia mituiți de el. Așa e. Și cu asta am încheiat. Calculul pe care l-a făcut Vlad este absolut corect și istoric, El a fost probat. Dar el poate fi demontat de participarea oamenilor în general. La problemele comune să scrie scrisori, să arate presei, să voteze când este cazul. Doar așa poate fi demontată această realitate care l-a adus pe... Pe, pe acest primar uh, da. Mihai Dobre. Ăștia sunt toți niște... A doua oară în fruntea acestei comune da. pe care pur și simplu, prin uh, aparență legală, această comună este jefuită. Ăsta este cuvântul. Să cheltuiești atâția bani. Eu nu discut aici de infracțiune. Asta e treaba altora. Dacă se vor trezi, treaba lor. Dacă nu, nu. Îi privește. Au alț alții responsabilitatea. Magistrații au o responsabilitate aici față de interesul public. Dar comuna, din punct de vedere al abuzului cheltuielilor efective, că legale, legale încă asta, asta decide alții, da? Este jefuită, pur și simplu, în fiecare Bun. zi. Aș mai spune doar atât, deși, sigur, e rubrica ta și ca de obicei descoper că eu vorbesc foarte mult, toți corupții ăștia care ocupă funcții publice, ăștia sunt niște viruși foarte slabi, de fapt. Ei se bazează ca să prospere pe absența reacției imunitare a societății. Atâta timp cât noi vom fi pasivi, ei vor prospera. Dacă noi reacționăm, participăm și mergem la vot, ei dispar. Mulțumesc! zi bună tuturor!